Det är äntligen dags för Radio Framåt och det du lyssnar på nu är avsnitt 67 som sänds direkt på realisten.se den 3 juni 2013. Varmt välkomna till världens bästa pratradio radio framåt med mig Dan Eriksson och som vanligt Magnus Söderman. Hallå där allihopa. Och Jonas Stier. Hallå, hallå. Hallå. Um, det är juni, det betyder att det är sommar. Uh, har du bara fått sommarkänsla Magnus? Oja, oh sannoliken. Fast eh, av någon anledning så har jag lyckats få ont i halsen till idag. Jag tror att det beror på att jag satt upp en fläkt i helgen. Eller tog fram min fläkt som håller på att fläktar så att det inte är så jäkla varmt. Och så satt jag i det där korsdraget och då fick jag ont i halsen istället. Så att man får välja lite grann vad man vill. Men jag kommer bota det under kvällens sändning medans eh, massiva doser av eh, halstabletter. Som visserligen kan ha laxerande effekt så att... Eh, vi får väl helt enkelt se vad... Om du, vad om du inte kommer tillbaka efter pausen så vet vi varför. Precis. Jag förstår inte varför de inte kan tillverka halsnabletter utan laxerande effekt. Alltså intag av många. Det, det vet jag inte om det... Hör ihop på något sätt? Ja, det gör det ju. Förmodligen. Det är inte därför jag jävlas med dig, tror jag <laughs> Det tror jag inte. Det tror jag. Och eh, hur är det med Jonas? Det är, det är bra. Tack. Det är så lite hit också äntligen, mm. efter en väldigt kall, tråkig vår så att eh, nej, det är Ja, vad härligt um, här i Tyskland har ju vädret uh, spelat lite andra spratt uh, för er som inte har sett det och det är kanske inte så konstigt då det svensk media har varit dåligt, dåligt att rapportera om det så har Tyskland just nu stora problem med översvämningar till följd av uh, ett eh, ihållande regn som har på här i nästan två veckor och eh, flera utav de floder som rinner genom Tyskland har nämligen svämmat över. Eh, hittills är det minst två personer som har dött eh, till följd av de här översvämningarna och ett tiotal personer saknas nu. Eh, och eh, tiotusentals har fått evakueras från sina hem. Jag talade precis här innan sändning med, med eh, en person som, som bor i ett, en av de drabbade städerna. Eh, och de har varken... Eh, telefon eller tv internet ingenting fungerar eh, strömavbrott och hon ringde på via sin mobiltelefon då med, ja, och ringer runt till alla nu och berättar varför man inte kommer kunna nå dem snart så eh, det, det är det som upptar tiden här i Tyskland och jag har suttit klistrad framför tvn och följt de här direktsändningarna och, när de rapporterar och det det är skrämmande och samtidigt finns det någonting spännande och intressant i, i naturens kraft. När det, man ser hur väller in de här vattenmassorna rätt in i stadskärnorna. Det är... ja, du vet, tänk om det inte skulle sluta. Ja. Det är lite som när det blir stopp en toalett som man spolar. och så, så slutar det inte rinna och så bara blir det mer och mer. Tänk, vilken panik. Och om det sker då på så där hög, stor skala. Om <gör> man börjar titta ut på på floden utanför sig och undrar hur fan länge den kommer hålla. Mm. Man vet ju inte, det är ju som de kallar för extremväder, jag vet inte om det är så extremt speciellt väder. Jag är, liksom, jag är för ung för att kunna ha några referenspunkter, men eh, jorden går ju sina cykler helt klart. Och vi har ju haft kataklysmer tidigare, så. Jo, alltså det är ju, det är, här händer ju rätt ofta i Tyskland att det är översvämningar. Nu är de här väldigt extrema mot vad de till exempel förra året sådär, men till exempel så hade man ju när Elbe svämmade över 2002, alltså i Saxen, där 21 personer mister livet och skador för många, många ja. miljarder mot hem och butiker och liknande. Men, men alltså, Dan, ja. varför gör man ingenting åt det för då? Det är det som är intressant. Alltså man har ju byggt vissa vallar och det finns dammar och så vidare men ändå verkar det som att man är oförberedd. Så fort ett regn håller i sig i någon vecka eller två så, så räcker det inte. Då är frågan varför man inte varför man inte bygger mer. Samtidigt så kan man väl aldrig helt gradera sig. Men då tycker jag tycker att det är konstigt att det kan hända gång på gång. Ja men det finns ju länder som ligger under vatten. Nej. Jonas? Nej. Jonas har... Jo du menar Jonas. Jo, jag tänkte säga att man, man gör ju faktiskt någonting åt det. Uh, norska Nobelkommittén gav ju uh, fredspriset till Al Gore här om året till exempel. Så på internationell nivå försöker man ju faktiskt verkligen uh, ta man det på allvar. Man hade den där konferensen i Rio och. Uh, det som redan börjar blåsa upp en debatt och det är för att det är väldigt många småföretag och det är säkert stora företag också men framförallt småföretag som har drabbats genom att butiker har översvämmats och, och då har det nu sagts att staten inte kommer gå in och hjälpa de här och försäkringarna täcker inte vid några sådana naturkatastrofer så att det, är, det pratas om tusentals småföretag som kommer få gå i konkurs på grund av det här och då är det en debatt där om att EU ska gå in med pengar men det hade re redan avvisats då för att eftersom att Tyskland är så rikt land så behöver de inga EU-pengar. Um, ungefär. Så att vi får se vad som händer där, men uh, Det som är, alltså på något sätt som i alla fall glädjen säger sånt här, det är ju alla de frivilliga krafter som faktiskt ger sig ut och hjälper till. Ja, menar du, du menar att det är plundringar och sånt som pågår? precis som Nej, var hit, det, det är det det inte är. Nu är det, de städer som har drabbats det är ju mindre städer på landsbygden Uh, mindre, alltså nu Chemnitz är Chemnitz drabbat, det är i alla fall 100 000 200 000 som bor där men med tyska mått mätt mindre städer uh, vita städer, framförallt i Forna Östtyskland och i Bayern uh, och det finns inga rapporteringar om plundringar och ställder från butiker och så vidare, istället så ser man alltså, jag följde på nyheterna idag då är alltså tusentals vita människor jag säger vita för det är bara vita människor jag kollade extra noga för att försöka se något annat men det fanns inte som är ute och hjälper till, antingen med att försöka bygga vallar nu då, med sandsäckar eller att leverera mat och medicin till äldre som inte kan ta sig ut. Och det, alltså Sådana här saker som sker hela tiden. Och det är någonstans inspirerande att se att folk faktiskt, när det behövs, nu rycker ut och hjälper till. Men vi kan ju jämföra det med New Orleans och Stormen Katrina, vad som hände då. Ja, jo. Nej, men alltså, där har det ju svara, Där har ju orsaken till varför vi har en civilisation. Uh, helt enkelt. Varför vi kan fortsätta och varför vi har klart, klart oss igenom kriser tidigare. Jag menar, det fanns det var en svart <coughs> journalist från Jamaica tror jag, som skrev en artikel i, i anknytning till uh, Katrina, tror jag det var. Uh, om jag skulle säga exakt vad han sa så skulle jag göra mig skyldighet som folkgrupp. Men det går att söka på det. Det var ganska intressant det han, han talade. För han talade definitivt utifrån rastermer. Och han, han, han anklagade sitt eget folk helt enkelt. Mm. Jag, jag minns den här också. <skratt> um, Okej, okay. men uh, vi får se vad som händer i Tyskland. Det, uh, det är ju katastrofläge i vissa städer. Men uh, här i Berlin är det torrt och fint i alla fall. Jag klarar mig än så länge. Ni behöver inte vara oroliga. Det blir Radio Framåt nästa vecka också. Förhoppningsvis. Ja. Ehm, angående nästa vecka så finns det nu ett sändningsschema för hela juni uppe på radioframåt.se. Så det är bara gå in där och kolla in något inlägg tillbaka. Så har ni alla datum och tider för hela juni. Så att ni kan ta semester och sånt när det behövs. Så <laughs> Ni kan ju lyssna live. Uh, och i förra avsnittet så lanserade vi också en tävling där vi kommer låta ut uh, tio stycken halvårsprenumerationer på realisten.se uh, som har donerats uh, till oss från en av våra lyssnare. Och uh, vi kör vidare den tävlingen tills nästa måndag. Vi har fått in flera bra förslag så att det, ni, som har, uh, ni som har skickat in det inte riktigt har varit dåliga det är bara det att vi inte haft möjlighet och tid att gå igenom dem och, och bestämma någonting. Så att vi, vi skjuter på det till nästa måndag så att Kom gärna med fler förslag på hur vi ska låta ut de här, så har du chans att vinna den första eh, prenumerationen. Um, jag tycker istället att vi gör så att vi går vidare till vårt mycket uppskattade fasta inslag. Radio och hem i historia. Och vi börjar år 68 och dagen efter den romerska senaten har förklarat kejsar Nero vara persona non grata och utsett Galba till hans efterträdare väljer Nero att begå självmord. Han har varit kejsare sedan år 54 men hans styre har utmärkt sig för att vara särskilt tyranniskt och enligt en obekräftad legend ska han bland annat munterna spelat Zittra medan Rom brinner 64. Och tidigare under året har ett uppror mot honom utbrutit. Han har blivit mer och mer trängd och för att undgå att bli mördad väljer han alltså självmord. Och i samband med detta så vill Radio Framåt härmed deklarera att Fredrik Reinfeldt är persona non grata. Du tror att det ska hjälpa eller? Ja men man vet ju aldrig. Jag menar, alltså ner och fixade det. Jag menar, vem vet? Reinfeldt kanske så här, och nej, va? Är jag? Vi får se helt enkelt. Men vi har i alla fall eh, <skratt> imorgon. Imorgon står Fredrik utanför din port och, och spelar sitt tror jag. <skratt> <skratt> det vore väl spännande. Eller kanske vore det med Ja, det vore, Eller det... vore, passande, ja, det vore otroligt Sinnes sjukt om jag råkar ut för det i alla fall. Men man vet aldrig. <skratt> vi, <skratt> vi får se imorgon. <skratt> jag ser det där framför mig. <skratt> Han står där och bara tittar uppåt. Med hundögonen. Ja, med hundögonen och en led ledsen mun. Och så spelar han sittra och sjunger Varför är jag personen någon gräter? Vi hoppar fram till år 793. Den 8 juni angrips klostret på ön Lindisfarne av Nordbor. Dessa plundrar klostret och dödar flera munkar. Detta är det första kända vikingöverfallet och kommer att stå som symbolisk början på vikingatiden. Det här överfallet skulle ju naturligtvis följas av många fler. De har riktar in sig mot bland annat kloster och dylikt i hela Europa eller längs av kusterna och vad heter det, floderna. Och till sist så skulle de kristna till och med infoga detta i sin bön. Där de ber fader Gud att, vad är det de säger? Mot nordmännens raseri, bevara oss herregud. Mm. Mm. Men infoga i, det, det var väl en, en bön i sig, men det, det är väl inget som, som liksom blev någon kanonisk bön på något sätt, utan det där är väldigt... Nej, men de la väl till just nordmännens raseri efter att nordmännen började... Alltså... No. Johan, jag... in... du, du är gammal, men jag tror inte du var där. Jag kan tänka mig att innan nordmennen nej, nej, det är jag inte... <laughs> Ja... Fast jag, hur som helst så var det liksom en kanonisk bön, men det var absolut någonting som, eller säkert någonting som, som, uh, som, man, som man bad. Uh, det kan jag ja, det, mycket om Om man tidvis blir överfallen av så här, våldsamma nordbor så kan man gott och väl förstå att man slänger det vägen. Mm. Men, men det är ju inte det är inte men, så att det, blev en del av, att det blev en del av Fader vår eller något. Nej, nej, nej. Det, det är så att jag inte så det är Helt lugnt. Um, den här, det här överfallet skildras ju också i den här uh, nya tv-serien Vikings uh, som gjordes av History Channel. Mm -hmm. som är, uh, ja, den, den har väl vissa ambitioner att vara lite historiskt korrekt, men annars är det mer typ någon form av fantasy tror jag. Uh, men det, är ganska, det som är roligast i den är nog... Um, här nog när de kommer till Uppsala. Om mm -hmm. <laughs> man vet hur Uppsala ser ut ungefär. Mm, och det är mm. inte fullt med fjordar och vattenfall. Men det är det i den här serien. Tror ah, Fantastiskt! Uppsala! <laughs> ja, men det är lite som... <laughs> det är lite som Rivendell. Vattnadal i Sagan om ringen. Mm, ja. mm. Det, det låter så, alltså. Som om det vore förlagen snarare än det... Jo, men alltså det är överallt, Och, de, och de, Alltså hela deras hem, de här vikingarna man får följa då, som är bland annat då Ragnar Lodbrok heter han på svenska. Mm. Mm. Ragnar Lothbrok. Den där. <här> han, de bor då i Kattegat som också är fullt med fjordar och vattenfall. Fantastiskt. Um, jag vet inte, sen skulle de till Gotland men det avsnittet har jag inte sett. Men jag antar att det är... <här> Fullt med fjordar och vattenfall. <laughs> med största sannolikhet. Alltså inte, inte, ens, eh, inte ens Rudbeck skulle kunna för, förvandla till Uppsala <laughs> till detta. Men Vilken det är nästan jag konstigaste med den här serien det är att de har valt att göra den på engelska med, ja, det är en svensk skådespelare med, Gustav Skarsgård. Ja. Eh, men annars så är det australiensare, engelsmän amerikaner. Men de, de som ska vara vikingar, de pratar med en så här hemmasnickrad nordisk accent. Mm -hmm. och det, blir, det blir liksom jättetäntigt, då är det väl bättre att bara göra det på engelska ordentligt, jag förstår ja, inte. Jag, mm. jag tycker ju är synd att inte Mel Gibson har haft möjlighet att för tummen ur eller vad det nu är att, att göra den filmen som han hade tänkt göra om vikingar. Ja, han var ju inne på det, mm. Mm. eller hur? Mm. Ja, ja det talades mycket Ä om det där ett tag, men sen har inte, här det mm. runnade ut i sand det verkar som. Det, det var väl in, innan den, den senaste vad ska säga, det senaste slaget mot honom får man väl säga. för att jag menar, Visst, han har eh, gjort bort sig på sätt och vis eh, några gånger, men, men samtidigt de flesta får inte sitt privatliv granskat på det, på det sättet. In, inte skådespelare heller, liksom, på det sättet som, som, som han har fått. Och inte så illa liksom mm. Så det, det är väl svårt att se att han... Eh, helt kommer tillbaka där som filmskapare men man vet aldrig han får väl göra någon hyllningsfilm till David Ben-Gurion eller någonting då kanske. eller en sån här skildring av sexdagarskriget då kanske han är välkommen tillbaka troligtvis inte mm. Mm. nästa sak som jag tänkte ta upp kanske han kan skildra äh, ja, tusen... äh, äh, ja. jag hade bara en grej jag ja, ville lägga in här jag måste få, få öppna mig för er ja, det är nämligen som så att jag har haft en, en dröm länge en, en ganska hemlig dröm som jag bara förmedlar till vissa och den bygger på det faktum att vi spelar för lite teater i den nationalistiska rörelsen. Om man tittar på till exempel SA, om man läser om Horst wessel så hade de teater. De vid jul och påsk och sådär, de spelade teater i, i SA-stormen. Och då hade jag en idé som inte har realiserats. Men bland annat att man skulle ha en uppsättning av Lindesfarne och andra sådana här känd... Nu tappade vi bort dig, Magnus, mm. tror jag. Du brukar komma tillbaka efter någon sekund. Magnus får berätta mer om sin dröm när han kommer tillbaka. Vi går mm. fram till år 1099. Nu är Magnus tillbaka, va? Ja, nu är jag tillbaka. Hur långt kom jag? Ja, du har en dröm om Lindesfane och andra sådana här där. Mm. Ja, just det. Nej, men sådana här... <skratt> alltså kända, <skratt> kända Eller mindre kända händelser i vår historia För kristen och, och kristentid Och att man skulle spela upp eh, Små scener ur de här eh, Och bland annat så kan jag se framför mig Hur man är det, man, man gör det på sommaren Utomhus eh, Förslagsvis och så kan man ha med sig barn och allt möjligt Så, så får vissa klut till vikingar Och andra, andra till munkar Och nu, nu kommer jag in i bilden Jag vill nämligen spela munk med, med hela grejen, med, med munkkåp och allting. Och sen så blir det så här anfall och så. Och så skulle man spela upp det som ett så där Och så kan man ha olika brottstycken. Det hade jag tyckt skulle vara något för en nationalistisk rörelse att göra. Men då kommer du bli slaktad. Ja, ja men det gör ingenting. För att jag kommer kanske återuppstå att bli något annat i, i någon annan. Någon korsfarare eller någonting. Inte vet jag. Jag tycker bara det skulle vara häftigt om vi kunde utveckla oss till att ha även sådana saker. Jag vet att vi under gästabudet för några år sedan mm. hade just korta såna här... Gestaltningar av, av saker. Och det tyckte jag, och det var väldigt uppskattat, ska sägas jo, Väldigt uppskattat. Det där är ju yeah. något som har diskuterats flera gånger. Det handlar ju mest om att få folk som vill genomföra det. Och som ja, men vem, det. Vem, vill, vem vill inte stå på en scen och bara så här få spela upp saker? Det är skitkul De allra flesta uh, vill nog inte det. Ja, det. precis. De flesta vill inte det. <laughs> <så> att, <laughs> du vet ju lätt det är att hitta folk som vill tala. Ja, men jag utlyser här med en, en tävling att uh, vi ska göra det här. Mm. Alla ja. som anmäler sig frivilliga som skådespelare Får en godisklubba det, Alltså mig vetligen så finns det ingenting Skrivet om, om just uh, uh, fin, fin, Finns inget drama Om just Lindisfarne och, och sådär Men det kanske vore enklare att börja med Någonting som Som, uh, som är uh, Dramatiserat, som är skrivet om Så att man har ett liksom, befintligt material Och inte, inte måste skriva det också För då Men Man man kan ju bara göra team, alltså, några minuters senare ur olika skeenden. Alltså, inte vet jag, det är en jättebra idé. Jag, nu hoppas jag att manusförfattaren där ute sätter sig ner och börjar fundera i alla fall. Det är så här att bara vara idéspruta och bara se till ja. att jobb. jobbar. Jag kommer definitivt sälja upp som skådespelare. kan jag säga. jag Och mm. även Jonas och Dan. Ja, då går vi vidare till år 1099. Den 7 juni påbörjas under det första korståget belägringen av Jerusalem. Korsfararna inta staden sedan den 14 juli varpå man massakrerar stadens judiska och muslimska invånare. Så ska en drass. Ja. Har vi något ja ty ty tyckte de i alla fall Mm, mm. Det får man ju säga. Vilka var det som gjorde det här första korståget? Hur, hur kom det till sig, Jonas? Du kan väl göra så lite utgivning, kanske? Uh, hur ska vi säga? Första korståget... Jag kommer faktiskt inte ihåg. Jag, jag tror att det utlystes av en påve, det också. Det är väl andra korståget, tror jag, som där, där Bernadette och Clairvaux spelade en, en stor uh, roll. Men, så, så jag kommer inte ihåg. Jag får be om för att jag är liksom dåligt förberedd. Men vad tror du om, alltså själva, varför, hur kom man på idén att okej, okay, vi är i Europa, nu drar vi ner till Jerusalem och så bara... Jag urban den andra. Så var det nog. Um, nej, jag tror att man... man um, alltså, det, det kom ganska många pyglesfärder till det heliga landet redan på den tiden. Och det var osäkert för kristna att vallfärdas dit. Mm. Så att jag, jag tror att det, det, det, det var det man föregav, och det, det stämmer säkert att man, man ville liksom säkra den, den vägen för dem. Mm. Och sen, sen just för den här tiden, i slutet på, på uh, 1000-talet, skiftet, början på 1100-talet, det, det är när högmedeltiden har inträtt och Europa har en väldigt, väldigt stark uh, enad. Kultur. Mm. Uh, på, på sätt och vis har Europa aldrig varit så starkt, vare sig förr eller senare, som, som det var då. Så att just det här, för det, det var ju ett internationellt företag också. Men det var kanske mest tyngdpunkt i början på, på um, sydfranska och, och spanska riddare, har jag för mig. Men alldeles hur som så... så det, det, var, det var läge för den typen av, av expansion. Och det var också en mycket mycket religiös tid. Och då är det klart att, att säkerställa Jerusalem, som ju hade varit i kristna händer tidigare. Um, och, och förlorats till islam. Det, det är klart att det var en prioritet. Mm. Um, så att. Um, så var det. Då. Mm, så var det. Då hoppar vi framåt i historien. Och. Uh... Det här är ju med föranledning av det som hände senare i den här veckan Det vill säga den 6 juni äh, där, Då ska vi se, 1523 går vi till Den 27-årige adelsmannen och upprorsledaren Gustav Eriksson släkten Eriksson, ja, e fortsätt Det hade varit tuffare om du att hittat Vasa Men Eriksson, vet, det är väl en av alla oäkta ungarna du är då, till släkten ja, han har i alla fall sedan, ja, han hade många Han har sedan 1521 som ledare för befrielsekriget mot danskarna varit Sveriges riksföreståndare. Den 6 juni blir han under ett riksmöte i Strängnäs val till Sveriges kung. Även om hela Sverige ännu inte är helt i svenska händer. Stockholm intas först på midsommarafton och den sista svenska borgen, Viborg faller i svenska händer först den 10 oktober så eh, eh, och det här fredens sluts och på. Men man brukar ändå säga att kungavalet ses som det symboliska slutet på Sveriges medlemskap i Kalmarunionen. Och det blir då symboliken för landets nyvårdna självständighet som vi då firar den 6 juni. Men hur, hur ser du på det Magnus? Jag tänkte också på det för du måste väl nästan tycka att Kalmarunionen är ett föredrag. Jag är ju helt klart för ett, nordiskt, ett, ett väldigt nära nordiskt samarbete. Det är jag. Mm. Men då hade du varit bättre, det, det kan jag tycka absolut, att det hade varit bättre om, om Kalmarunionen hade, hade bestått. Alltså vi, vi vet ju, alltså Gustav Vasa, vi vet ju att eh, han, det är ju en tudelad bild som kommer av honom som jag ser. Dels så skapar, alltså, dels så skapar han ju det Sverige som, som blir liksom början på början på nationalstaten och hela den biten men sen så gör han ju saker och ting som inte är särskilt bra också, det vet vi sen Det, alltså det, det, också, det som alltid av... sådär, när det är när det är 500 år sedan det är så svårt att kunna få en, en det går ju inte att få en opartisk bild av vem Gustav Vasa verkligen var Nej det gör jag för... inte, men, men samtidigt så han, han låg bakom reformationen som, som jag menar, från mitt perspektiv definitivt var en, en kulturell och andlig katastrof för, för Sverige han, han drev igenom det här politiska projektet finansierad av en judisk köpman i Lübeck som heter Herman Israels. Så att det fanns liksom utländska intressen bakom den, den svenska så att säga, nationsbygget som, som man har kallat det för. Liksom en senare hovhistoriker uh, har gjort. Så att... Uh, Ja, jag, jag vet inte. Han, han, han är så väldigt mycket också en, en svensk motsvarighet till Henrik XIX, till exempel. Som, som definitivt var en, en väldigt skävsvåldig typ av um, monark. Så, så ja, att, så, jag, vet, jag, jag satt och tittade på Hermans historia om det här för inte så länge så Han tog upp det här att då hade det, varit många, det var många förstar i Europa, eller flera förstar som... som liksom. Ja. Som, som tillhör den nya unga eh, hårdhämta och på olika sätt och vis inte så särskilt trevliga eh, förstarna som, som växte fram där. Han tar ju upp det faktum att han stängde ner de högre utbildningarna och, eh, och sådana saker. Och det tycker jag inte är särskilt bra överhuvudtaget. Men ja, det, det som hände, hände. Men alldeles oavsett så, om man, om man blickar framåt så tror jag definitivt på en, en, ett nordiskt samarbete. Fördjupat nordiskt samarbete. Sen det som har hänt har hänt. Mm. Det är liksom inte så mycket mer med det. Sen hur hade Kalmarunionen utvecklats? Det vet vi inte. Jag menar, det är också, de... blir ju väldigt blir hypotetiskt att diskutera kring det. Sen, sen samma jag menar, reformationen. Ja, alltså ur, ett, ur ett religiöst perspektiv så kan man väl känna och tycka. Men jag menar, de katolska länderna har inte klarat sig särskilt mycket bättre än de protestantiska. Det ligger, alltså alla ligger illa till. Så att, ja. Jag vet inte om vi hittar några svar där det talat. Men håller du med Lisa Magnusson i hennes förenskrivning att det var här som första fröet till Sverige såddes? Oh jo ja, oh ja, absolut, absolut. Ja, jag skulle vilja säga någon gång i 1800-talet nationalismen ja. som som vaknade till liv då. Jag skulle säga att det aldrig har funnits och aldrig kommer finnas ett Sverige. Nej. Det är bara någon nazistisk myt. Det precis. Ehm um, 1867 i här veckan Gustav Mannerheim marskalk av Finland föds till minne av detta flaggas det i Finland den 4 juni alltså i morgon. alla flaggar alltså alla utom vi har en massa flaggdagar och och grejer ibland får jag lust alltså det här jävla landet jag blir mer och mer trött på hur det är när man börjar alltså när man sitter vecka ut och vecka in och och analyserar tänker tittar och läser så blir man mer och mer förskräckt över hur Sverige faktiskt är funtat. Mm. Ja, vi har ju varit inne på det flera gånger. Eh, det är och ett jävligt extremistland de... alltså. Det är det verkligen. Om du ser mig, jag och Jonas, vi har ju redan flytt. Ja, jo, precis. Därifrån. Undrar vilket land jag ska välja? göra. Ungern kanske. Mm. Du och Erik Almqvist. Ja, vi kan hitta på något där. Oh ja, oh ja. Oh ja. Eh, vi hoppar fram igen till 1979. 1979 den är som den 26 maj utbröt vid Häfners sågverk utanför Sundsvall avslutas. Sen lades landshövningen Curry-treffenberg. en curry. -treffenberg. curry. <laughs> alltså jag... <laughs> det, det är ju någonting väldigt härligt med det. Det är ganska udda namn alltså. ja verkligen. Jag hade gärna velat äta en curry med honom och bara få det, det blev lite grönköpings över hela det här. <laughs> Häfners sågverk i Sundsvall och så alltså Curry-treffenberg. Han hotade i alla fall de strejkande arbeten med fängelse och andra straff. Den här strejken som räknas som Sveriges första i större skala och blir den mest omfattande under 1800-talet för dock inte några nämnvärda konsekvenser för arbetarna. Det vill säga, de, de tjänade ingenting på det. Ja, De fick ledigt ett tag. De fick ledigt ett tag, det var väl allt. Men Curry Träffenberg, han, han gav sig inte helt enkelt landsövningen där. Jag vet inte, Jonas, vet du någon bra litteratur om Curry Nej, faktiskt. Inte. <laughs> det, det, det här är helt nytt för mig. Precis. Han hette Nils Kurre engelbräck Träffenberg han faktiskt. <laughs> okay. uh... han var hur fan Curry på 1800-talet? Ja, det... Farmsstjerns Kurri så. curry? Ja, det var ju säkert han... Ja, jag vet inte. Det var väl hans föräldrar som hade fått något härliga kryddor från Indien kan Det kan inte varit alltså, kan inte varit något att han hette Kari alltså Karri att han fi, hade finsk på. Jag berätta nu. Uh, hans släkt hette ursprungligen Curry Hans anfader Anders Curry var militär i Karl 5 Gustavs armé och stupande utanför Köpenhamns gring 1659. Kan, kan de ha varit skottar? Kanske? Det, det låter som att det skulle kunna um, vara skott. I den nej, genealogiska litteraturen uppges namnet Curry var av polskt ursprung. Aha. Vilket inte låter sannolikt säger Wikipedia. Snarare vill man tro en inom släkten förefintlig uppgift att familjen kommit från Skottland. Ah. Nu ska Radio jag sluta fast. sortera Wikipedia och så eh, tar jag oss vidare istället. Eh, för att eh, 1896, det är då som Henry Ford slutför sin Ford kvadricykel. En cykel, vilket är hans första automobil. Det skulle bli några till. Mm. Mm. det var en Jag har faktiskt en, en biografi om, om Henry Ford. Intressant. Eh, kanske inte en sån där sympatisk människa han heller. Alltså det där återkommer ju ganska ofta att de som är sådana här innovatörer och så är de väldigt väldigt eh, egna. Mm. Och väldigt drivna till, till, till skada och sorg för andra ibland. Hade man varit som alla andra så hade man inte kommit på nya saker. Nej. då hade vi inte haft några ford -bilar. Och det har vi inte längre. Ford heter det. fordea ja. det. Men vi hoppar fram till 1917 som en konsekvens av inblandningen i första världskriget införs allmän militärtjänst i USA. Och av de inkallade dör 116 708 personer i kriget. Och sammanlagt mina vänner dör 9 722 620 militära soldater under första världskriget strider. Alltså soldater, inte civila. Lägg, där, då, lägg då där till att av dessa nästan 10 miljoner människor så, är, alltså så finns det söner, döttrar, fäder, mödrar. Och så vidare. Alltså den enorma fruktansvärda. Alltså det är sådana alltså det, det siffror så att man liksom inte kan greppa om det. Men vilken fullkomlig katastrof. Men det där var väl kriget det, som det, skulle det, få slut på alla krig, var inte det inte? Mm, mm. Precis. Ja, det är det inte att fatta. Om, om man då tänker på att vi är sådana här enskilda slag alltså som, som David som till exempel så mm. tror jag att bara på den franska sidan då så, så dog över 200 000 pers innan loppet av ett dygn under 200 000 soldater. Jag menar det, det liksom, det, det går inte att, precis som du säger det, det går inte att, att förstå, det går inte att greppa. Nej. och det var väl här också man, man bland annat hade problematiken i att tyskarna hittade på det här med en pansarvagn eller någon form av pansarstridsfordon som, som fördes fram och att engelsmän, de använde sig av gamla, gamla vanliga taktiken och skicka kavalleriet på den. Och det är som att man stod emot vapen man inte hade sett tidigare. Man, det var ny, ny militärstrategi, strategi, mötte gammal och så vidare. Och det där gick ju åt skogen. Mm. Ja, mm. uh, gjorde det ju. Nej, fiffan. Ja. Och det var nästan bara vita människor som gick åt. Jo. In inte bara, men nästan. Mm. Vi går vidare till 1937 då kompositören Carl Orffs och orkesterverk Carmina Burana uruppförs på operan i Frankfurt am Main i södra Tyskland. Verket bygger på dikter ur en medeltida handskrift med samma namn och redan vid premiären blir det en stor succé. Det är ju många som känner igen, tror jag. Mm. Ja, det är det fantastiskt suggestiv musik mm. Mm. alltså. Verkligen. Det dyker vi upp både i Omen och i eh, den gamla gamla filmen eh, om... Eh, vad heter den nu då? Kungater, Gralden. Är det Paul Verhoeven som gör den? Jag minns fan inte nu. Mm. Ja. Men det Än, är där dyker, de fester, dyker upp vi? lite med hållet. Varstans, tycker ja, jag. jag tycker också att man har ofta. Och... Ja, som sagt, den är så suggestiv så det går ju att användas för att bygga upp det mesta. <laughs> ja, men jag tror att de flesta i min generation känner den från Omen i alla fall. Det är jag ganska övertygad om. Ja, Ska du ta oss vidare, Magnus? Japp. Eh, vi hoppar fram till 1945, detta ödesår för den eh, västerländska civilisationen och den vita rasen. Det allierade kontrollrådet tar makten i Tyskland som då officiellt upphör som stat, alltså Tyskland upphör som stat. Kontrollrådet upplöses först 1991. Intressant att notera är att Dönitz-administrationen, det vill säga Gråsadmiral Karl Dönitz, var den sista tyska regeringsbildningen som var resultatet av en majoritetsröstning av det tyska folket Eftersom det var då Hitler som sedan med att överlåta ledarskapet på Dönitz. Och Hitler valdes ju som bekant flera tillfällen till rikskansler och, och med, med överväldigande majoritet. Och det har då inte skett sedan dess. Dönitz blev därmed den sista lagliga statschefen för Tyskland. Ett ansvar som han faktiskt ser till mera överlämnade till en herre vid namn Manfred Röder någon gång på 60-talet vill jag minnas som då egentligen rent legitimt blev chef för det tredje riket som så, egentligen ja, för, för inte det, tyska har riket, det tyska riket men det tyska riket inte Jo, det gör det för att det tyska riket har egentligen inte så att säga officiellt så vet men men samtidigt så finns det ju en ny statsbildning eller massa nya statsbildningar på Jaja, samma men det är ju bara ja, ja, men det är ju fortfarande så att som jag löste i det barns review där de gick igenom det här för inte så länge sen, Så rent juridiskt så är det så att eh, det tyska riket finns, eh, kriget pågår, men de gör inget motstånd. Okej. Okay. Eh, mer eller mindre när du går igenom allting och tittar på allting och hur det här gick till, hur man avsatte Dönitz. För att Dönitz hade ju en, en administration, en, en regering, som eh, ockupationsmakten bara... Uh, först låtsades så att de skulle samarbeta med Och sen så gjorde de sig bara av med den Och tillsatte en helt En, en ockupationsregim helt enkelt uh, Och uh, Sen har man liksom bara kört på med det Och det här som sagt Det här kontrollrådet upplöses först 1991 uh, Det är intressant Helt enkelt mm. Men det är fortfarande 40 000 amerikanska soldater kvar här så. <laughs> Ja, precis Ockupation mm. Över hundratusen amerikanska soldater kvar i Europa. Oh, Ockupation stavas det. Mm. Ja, så är det absolut. Um, vi går framåt till år 1967 då israeliska trupper inleder det så kallade Sexdagarskriget mot grannstaterna Egypten, Syrien och Jordanien. Eh, kriget varar som namnet antyder endast sex dagar då till den 10 juni men blir en avgörande seger för Israel som lyckas ockupera Västbanken, Gaza, Remsen, Golanhöjderna och Sina halvön. Efter kriget återlämnar sina till Egypten, men än idag, alltså 2013, står de övriga områdena under israelisk ockupation. Mm. Har vi någon djup analys att kommer med här? Alltså, kommentarer överflödigt överflödiga, ja. tycker jag. Mm. Så är det. Vi ska ta en liten paus med musik och Magnus är på ett riktigt pirathumör. Mm. Jag försökte hitta någon, någon låt som skulle... Uh, på något sätt ge lite Heder åt uh, Våra nord nordmän Förfäder med tanke på att vi pratade Med Linda Svarnö och de var ju pirater I, uh, i allt väsentligt Så att jag har därför valt en piratsång För uh, vikingarna och för alla andra Pirater eftersom jag är inne i ett, ett piratmod just nu jag gillar pirater det är, men Det är lite konstigt när du går hem Går runt med ögonlapp och träben hemma tycker jag det är... Men visst det passar Det passar dig liksom Tack, tack mm. Så det blir en pratsång uh, som heter just uh, You Are A Pirate av uh, det skotska bandet Ail Storm. Yep. Och sen har vi fått in en, um, en önskelåt ifrån um, Sofia. Och uh, hon vill dedikera den till uh, sin nyblivna festman Andreas som nämligen friade till henne i helgen och hon sa självklart ja. Så uh, vi får väl säga grattis till S Sofia och Andreas. Absolut. Uh, och också Bra jobbat! Bra, bra. Radio Framåt är tillbaka om en eh, liten stund. Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt. Och eh, återigen, för er som lyssnar i efterhand så är musiken borttagen av skäl. Men gå in på Spotify, sök på Radio Framåt så finns en spellista med i stort sett all musik som vi spelar här i programmet. Eh, hur är piratkänslorna nu Magnus? Jo då. De är, de, är, de är kvar. Jag hittade en bok som jag på tänkte köpa. Och det var The Complete Dictionary to Pirate Language. Där man har med alla piratslanguttryck som finns. Du vet att du också kan, Om man använder Facebook så kan du ju ändra så att du får Facebook på piratspråk. Perfekt. Det ska jag nog ändra ganska omgående. Och sen ska jag börja döma folk till att dansa The hampen Jig. Hur går det till? Eh, jo du förstår att när man eh, Avrättade folk förr i världen Så var ofta snarorna Alltså själva repet gjorde av hampa Och du förstår det hamp jig eh, När du hängs så dansar du jig Benen sprattlar runt Men lu vad lustiga de där piraterna Gå på tror. Oh ja, oh ja. också oh ja. Så är det det um, Ska vi gå in på lite Vad som har hänt de senaste dagarna här um, mm. Och um, vi kommer prata lite om Sverigedemokraterna, det kanske kan verka lite tjatigt ibland men samtidigt så är det något som många av våra lyssnare är intresserade av och en del saker krävs att kommenteras. Om vi bara börjar lite kort med så kan vi ju se att um, Sverigedemokraternas partiledare numera också är mördare. Eller nej, inte riktigt så. Någon som kan misstas för att vara Sverigedemokraternas partiledare. Ja, precis. <laughs> det är ja, fantastiskt. Alltså jag, ja, precis. Eh, jag kanske ska ge en bättre förklaring så att inte folk nu tror att jag anklagar Jimmy Åkesson för någonting. Eh, Vivica Sten är en ganska känd svensk däckig författare. Hon har skrivit en ny bok och i den förlåt för att jag förstör er en sommarläsning men det är ändå ingenting som är värt att läsa. Um, där visar det sig att mördaren i den senaste boken är partiledare för ett parti som påminner väldigt mycket om Eh, Sverigedemokraterna och eh, heter Nya Sverige. De har också kopplingen till Kuklusklan och annat sånt där vanligt eh, som pågår hennes hjärna och eh, hon är ju själv eh, hon erkänner ju själv i förordet att eh, hon har eh, att historien är påhittad men att hon är påverkad av de främlingsfientliga strömningarna som ökat i Sverige sedan valet 2010. Eh, så att, att det liksom är Sverigedemokraterna hon har i baktanken är ju kanske inte för mycket och. Att... Alltså inte så stor, så konstig gissning Nej det är klart att det är Det är klart att det, är det. Jag vet inte det mycket... Märkligt att hon har valt i namnet då Det nya Sverige, det, det, det var ju en En tidskrift Som fanns i början av seklet mm. Som Grundades och redigerades av en man Som hette Adrian Molin mm. uh, Och det var faktiskt Från, som var en, en Patriotisk tidskrift Alltså där skrev flera av den tidens Viktigaste Uh, nationalistiska tänkare men, men även liksom nationellt sinnade socialdemokrater som, som uh, Gustav Steffen och så där Annars så skrev typ Rudolf Schillén uh, och, och så. Det var en, en väldigt uh, vad ska vi säga, intellektuellt rikhaltig tidskrift. Jag råkar ha de första fem uh, årgångarna inbundna mm. på ett antikvariat. Uh, men hur som helst, det, det var från det nya Sverige som sen Nysvenska rörelsen tog sitt namn mm. Mm. Just Så att um, Det är säkert ingen slump Hon har säkert läst det i någon uh, Jag vet inte uh, Någon sån där Stig, Stig Larsson och Larsson precis, precis Men uh, det, det är intressant är det, är det, är det, Frågan är ju om det är så att Vilka stenar under man har och, haft Alltså hon har det, det, Tudelat kanske behov, Dels behovet av att få skriva av sig Och, och just få göra Jim Oakesong, för det är ju det det handlar om. Det är ingenting att prata om. Det är ju klart att det är det hon tänker på. Mm. Eh, att få göra någonting till någon form av mördare och, och så. Eh, och, och sen att hon får då naturligtvis bra recensioner. För det kommer hon ju få av kultureliten. Vi såg ju, sammanlunda hände ju i, i Amerika när de skrev om David Duke. Och det var på 70-80-talet någon gång när han ställde upp det. Va? Det var någon judinna som skrev någon bok om någon kuklux som var snygg och bra och sådär som som då var honom. Eh, David Juk som föddes gestalt och sen hur någon judisk kvinna blev kär i honom och så vidare och så vidare. Det är bok. Mm. Men det är inte helt, är inte helt uh, udda att det här sker. Men var det inte också nu kanske någon filmatisering utav... Uh... Eh, Brudersweigen, The Order där Robert Matthews framställdes som pedofil eller så, var det inte något sånt? Ja, ja, ja, jo, uff uff. det där vill man knappt tänka på ens men det stämmer mycket väl att han han var så, så. och sen att han utan de av så att han och kollade på så här sådär porr och grejer alltså det är fullständigt sinnessjukt um, men det är väl som man, som man känner sig själv känner man andra utifrån då regissörer och manusförfattare i, i detta kan jag tänka mig faktiskt Mm. Och du Magnus, du vill ju trycka för en bok som du tycker väldigt mycket om. Ja. <laughs> Viktor Viktoralgrens nya bok, Han åt mitt hjärta. Ja, Viktor Ahlgrens nya bok, Han åt mitt hjärta. Det är en bok som jag ska recensera lite kort för er. <laughs> äh, även om jag inte har läst den, jag kommer troligtvis aldrig Denna göra det. Den har sig på kultursidorna, ska man ju säga. Oja, oja. Mm. Aftonbladet blev ju helt till sig. De blev, det skvätter ju om oss Lindeborg när hon läste den här, eh, naturligtvis. Eh, det är nämligen så här, eh, kortfattat. Uh, ung man inser sig vara varulv. får hjälp av erfaren man till lika varulv. Tillsammans stöder de rasister och makthavare när det är fullmående. Eller så som A Aftonbladet uttrycker det, Victor och Henry bildar en skonsk varulvsstadsgrilla. Vars teoretiska grund är citat från Badr Meinhof och ordförande Mao. Och uh, just det, de är bögar. här <laughs> Och de blir tillsammans med varandra. Vi är alltså antirasistiska bögvaruulvar som bedriver eh, grillakrig Och som grund har då Bader Meinhof och ordförande Mao-citat. Ja. Oj, ja, det låter som en blockbuster. Ja. ja, men den här skrivs ju då naturligtvis upp. Och då inser man vilken jävla dunga man kan skriva så länge man är PK. Så länge man gör som de vill så kan du skriva vad skit som helst. Men jag menar Till exempel om man säger då som uh, Turner Diaries, Turner's dagböcker. Mm. Uh, som då, den är ju så hemsk då för den beskriver hur uh, rasister mördar uh, svarta och så vidare. Men mm. uh, det finns ju hur mycket sån här litteratur som helst som går ut på att mörda rasister eller mörda, eller mörda folk och göra äckla saker och som hyllas på kultursidorna. Det det. Så länge, så länge morden är riktade rätt eller vad, vad är det som mm. gäller. Mm. Jo, men det är väl precis bara det att mm. uh, det, det är politiska kriterier, inte, inte kvalitetskriterier. Mm. Sen, är, sen är jag ingen, ingen fan av uh, uh, Turner Diaries hela den fangen heller. Uh, kan man bara uh, passa på att nej, säga. Nej, men det, men, men det är ju precis, men, men det, ja. det, fakta, eller det kvarstår ju samma mm. saker, mm. Men... Men det jag skulle vilja leda in det hela på, det är ju snarare ett, resonem ett resonemang kring alltså vårt behov av egen litteratur. För det är ju inte så att, att de här böckerna, som alltså Annika Sten eller var här varulvstadsgrillbögeriet, eller för den delen han göteborgaren, som jag inte minns vad han heter, som har skrivit flera, flera böcker om förorten och så vidare. Det är inte så att de inte spelar någon roll. Alltså man pumpar ju ut dem i ett syfte naturligtvis. så det är ju för att man vet att den här lättsmälta inom situationstecken underhållningen går hem. Att folk läser den och tar det till sig. Eh, och det jag skulle efterlysa det är att, att vi alltså som nationalistisk rörelse även om vi kanske är färre än, än kulturelitens eh, zombie och drönare men att vi borde på något sätt, fråga mig inte hur själva kunna prestera bättre i form av skönlitteratur. Mm, mm. För det är ett bra hjälpmedel. Så är det bara. Jo, det, det finns ju. Jag menar, du, du har ju själv gjort en del insatser ja. i den vägen. Um, Henrik Johansson har gjort det. Så det är inte så att det saknas totalt. Utan... Nej. Det, det... Men det skulle behövas mer och alltså mm. fler olika genrer och så vidare. Mm. Ja, precis. Alltså Nationalistisk zombieroman där man dödar en massa judezombis eller någonting, jag vet inte. Ja, jag tycker att det blir lite inflation ibland i de här alltså, svenska går tillsammans och gör revolutionböckerna. Alltså mm. det finns ett problem med nationalistisk litteratur. Jag har ju, eftersom jag själv aspirerar och fortsättningsvis aspirerad på att skriva mer- så har jag hållit mig undan- från all svensk eh, nationalistisk- eh, sån här litteratur. Jag har inte läst Henrik Johansson. Och det är inte för att jag inte vill- eh, utan det är för att... <coughs> eller jo, det är precis just därför. Det, det är för att jag inte vill, för jag vill inte bli- påverkad. Alltså det räcker med att jag har läst- Turner Diaries och Hunter- vilket gör att man för evigt är förstörd. Eh, det är svårt att hitta... Alltså, de, de, de finns där bakom- någonstans alltid- och det är svårt att bryta sig loss ur eh, Och det har vi kunnat se När, när, när, man, när jag har fått liksom berättat för mig vad, hur, hur svensk eh, Litteratur har sett ut Det har gärna kretsat kring just de sakerna mm. Och det var ju det jag försökte bryta med Den här lilla novellen det, senast ja, Henrik Johansson har ju Han skrev ju en sån bok också eh, Den första sen, men, sen är det den novellsamlingen till exempel den heter den ett samtal med psykologen eller något den första mm. Den, mm. den var ju lite annorlunda det var ju en en en skräck, en spänningsnovell kan man säga som var jag tyckte att den var smart och bra mm. Verkligen ja, hans, hans andra boknovellsamling där det ser det ganska var det ganska vågat att ge ut en en novellsamling mm. just mm. Um, och ö, överlag så, så är ju den enormt mycket mer uh, mycket bättre helt enkelt än, än uh, hans första jo, bok där um, att, uh. hans första bok sista steget heter den så var det mm. um, men precis, och novellsamlingen är mycket bättre. Novellsamlingen för er som vill läsa, den heter vatten, vatten under bro, Vattnet under broarna. Mm, precis, eh. så den och titelnovellen där, om, om man nu ska välja, är, mm. tycker jag är den som är bäst i, i, den, uh, uh, i den samlingen. Uh, och jag tycker samtalen är psykologen. Verkligen. Ja, Nej, men han visar mm. att, han, att han kan. Så liksom, mm. eh. Absolut, så den tycker jag, vill man ha lite uh, litteratur, självlitteratur som är skriven av en nationalist så kan jag rekommendera. Mm. Att förskaffar den samlingen Och att även du Magnus någon gång läste den Ja jag ska göra det någon gång faktiskt Men eh, jag har fortfarande ja, det är det, ja, Man vill ju inte Jag vet hur alltså, Man blir så himla lätt påverkad man, man tar till sig så väldigt mycket Så jag skulle gärna vilja läsa de här Men det är liksom blir inte avriktigt Men mm. <clears throat> på sätt och vis så står vi ju ganska bra i Sverige eh, skön, Alltså vad det gäller nationalistiska Inom den nationalistiska rörelsen med skönlitterär och verk. Mm. Det är så ganska bra generellt sett i och för sig. Men, men jag tycker fortfarande att det, det finns ju människor där ute som, som... Det är som vi brukar säga många kallar kallade med få utvalda naturligtvis. Många vill mer än de kan. Men å andra sidan, <hör> våga försöka... Nej. Våga försöka för sig själv. Våga utmana sig själv. Ta skriva kurser. Men det finns ju en massa... Sånt här som, som hjälper för, för folk som vill skriva helt enkelt. Mm. Um, och det finns böcker som handlar om att skriva. Stephen King har skrivit en och det finns andra. Om man vill berätta något så fan gör det. Men jag tror det var bra. Alltså, um, Henrik Johanssons första novell, just den här samtal om psykologen. Den kom ju först i den här Svenska Röster. Mm. Som var ett initiativ från nordiska förlaget med en novelltävling. Och jag tror att det var något som fick en del att få tummen ur. Mm. Att man går ut sådär. Så det kanske är någonting vi ska titta på i framtiden igen. För att, för att upptäcka. Det finns säkert många som sitter hemma på kammaren och knackar ner lite då och då. Så att det vore ju bra om de människorna vill dela med sig också. Ja, faktiskt. Och just att, att man har inom olika genres. Det blir ju lätt ganska ensidigt. Men jag menar, det finns ju väldigt många sådana såna där olika infallsvinklar man kan ta. Man behöver inte alls liksom göra någon svensk version av Turner Diaries. Naturligtvis inte. Gärna inte. Men och många, det finns ju många människor med egna upplevelse av det här samhället eller visioner eller tankar. Alltså det finns så mycket att skriva om och jag tror att vi skulle behöva mer sånt. Jo, men, men, men sen, sen så, alltså litteratur av det här slaget är ju inte per definition politisk, utan mm. Det, det Självklart så eh, skulle det vara väldigt välkommet om det dyker upp begåvade författare som, som eh, politiskt står på vår sida. Och det har ju funnits många, mm. många sådana riktigt stora författare som eh, Ernst Jünger eller Rosell, Rochelle. Eller, eh, det det, det finns, eh, finns hur många som helst eh, egentligen. Men... Eh, eh, det, som sagt, det, det är liksom ingen. Po förutom den här liksom rena frustrationslitteraturen, så säkert fyller en viss funktion. då Kanske framförallt för unga människor som, som ska liksom leva i en jobbig verklighet. Och, um, och så där. så, så en, en rent politisk litteratur, jag vet inte. Det måste ju så få vara, vara väldigt um, intelligent för att den, den ska vara njutbar, kan jag, kan jag tycka. Om det... Ja, alltså. Jag... Alltså, ja. det, får inte, det får inte bli programmatisk litteratur för det är nej. så jävla tråkigt och det finns en stor risk för det och det har man ju sett i många av de, mm. de, det som har kommit från att, att man liksom såltsam liksom, det är ofta, vi har haft ett problem med det där med att vi måste, alltså det blir så överdrivet politiskt så att säga mm. uh, det, man måste inte alltid skriva allt på näsan på folk nej, sen, sen finns det jag menar undantag som, som uh, vad heter han, Ron uh, Rasbaiva Uh, vad heter hans bok? Hjälp mig. Uh, Camp of the Saints. Uh, just det, just det. Um, som, som definitivt tar upp en, en högst politisk problematik och, och är visionär där på det sättet. Men, men den skriver inte heller folk på näsan om hur det ska vara. Och det är säkert förbryllande för många av våra mindre tänkande kamrater att uh, huvudpersonen där är faktiskt en... en um, Uh, rasfrämling uh, mm. men som ändå leder de nationella styrkorna i Europa och sånt. Så det ja uh, Som sagt, uh, skriv gärna och läs mycket. Uh, mm. ju, men gör, gör det inte allt för mycket i, i någon sorts politiskt fack för att uh, det, det blir inte bra. Mm. Mm. Okej. Okay. Um, vi pratar här om Sverigedemokraterna och... Um, Ska vi fortsätta med för att Sverigedemokraterna publicerade här om dagen, presenterade här om dagen ett sjupunktsprogram mot förortssegregation med anledning av upploppen i Husby och spred, som, som spreds sig sen runt i Sverige. Och um, jag har läst igenom det här sjupunktsprogrammet några gånger. Det är inte så långt i ett av Fyra. Men um, det Jag är ännu mer orolig för Sverigedemokraterna än vad jag var innan. Mm. Jag och Sen kollade jag på den här eh, intervjun på Expressen. Det är en som finns där med en utfrågning med Jimmy Åkesson, eh, där han bland annat säger att eh, partiet inte längre är emot eh, homoäkenskap eh, mm. utan eh, fast man anser att samhället själva ska få avgöra det och det inte ska vara politiskt styrt. Eh, och, ja, förklarade varför man var ett HBT-parti och nu. Det, ja, det var mycket konstigt men om vi, om vi håller oss till det här sju-punktsprogrammet eh, och vi kan börja redan med den första punkten som, så här formulerar man det. Invandringen som idag bidrar till att fylla på det befintliga utanförskapet måste begränsas. Ska vi kunna förena det splittrade Sverige måste kommunerna ges andrum och möjlighet att fokusera på de människor som redan är här. Man alltså helt, alltså i det, här, det finns inget tal i det här sköpningsprogrammet och inte den här första punkten om... Eh, någon form av repatriering eller utvisning av kriminella invandrare eller liknande. Utan man talar om att invandringen måste begränsas. Alltså bli lägre men fortsätta. Så att kommunerna får ett andrum. Alltså så att man kan återuppta den här invandringen sen igen. Eller mm, mm, mm. Det är så man förklarar ett andrum. Det är för att okej, okay, nu är det väldigt många. Då ska vi bara integrera dem. Och sen kan vi börja fylla på i samma fart igen. Mm, mm. Det är det man säger. Och det är det man menar också. Märk väl vi, jag menar, vi får ju inse nu att det är det de menar. Vi får ta dem på orden när de säger att, att de, de inte är ett nationalistiskt parti. Det är intressant att de kallar sig för socialkonservativt då istället med tanke på att de är för bögektenskap och sånt. Mm. För då mm. förstår man inte vad den socialkonservatism skulle bestå i heller faktiskt. Men, äh, så, så att, äh, nej, men visst är det så. De, de, de vill slå av lite på takten. Ja, uh, men, men de har helt gått med på den grundläggande tendensen. Mm. Och det alltså, det, jag menar. Så här tydligt har man ju inte riktigt sagt det innan tycker jag. Eller man har ju liksom förstått det under undermeningen. Men här är det ju verkligen svart på vitt. Och det här, det här ska alltså vara deras sju punkter på hur vi ska lösa problematiken med, i, i våra förorter i de här involvna. Och det är alltså att kommunerna ska få mer resurser för att kunna fokusera på de människor som redan är här alltså på de över en miljon utomeuropeer som redan är i Sverige mm. Fram Framgår det hur kommunerna ska fokusera på dessa människor? I punkt två tar man ju upp då att eftersom de här människorna har rätt till välfärd och utbildning så ska det också komma krav och då säger vi vill göra samhällsorienteringen obligatorisk och ställa krav på resultat inom SFI Följer man inte kraven ska bidragen också kunna minska. Det är alltså en form av hårdare integration helt enkelt. eller mm. Det låter ju som, som någonting som kunde komma från Moderaterna lika gärna. Mm. Mm. Ja Eller Folkpartiet med sina språktest och liknande. Till och med det. Absolut. Mm. Ska vi se. Och sen fjärde punkten det handlar om föräldraansvaret. Jag tycker att det här är intressant för det tyder också på en, en lite obehaglig... Utveckling. Um, hon skriver här att vi vill göra det möjligt att dra in barnbidragen för föräldrar som inte tar sitt ansvar och samarbetar med socialtjänsten om barnen för illa eller begår brott, och begår brott. Um, alltså när man börjar hamna i en situation där, där man kan dra in barnbidragen om man tycker att föräldrarna gör dåligt arbete. Så öppnar man upp, tycker jag, öppnar man upp för en situation där det kan bli väldigt godtyckligt. Mm. Tänk till exempel den 15-åring som kanske organiserar sig nationalistiskt. Mm. Ja, Men alltså, alltså, Dan, eh, läs eh, socialtjänstlagen istället. Så kan du, alltså om du läser socialtjänstlagen eh, och hur, eh, hur, den, hur den ser ut så inser du att eh, alla, la, alltså alla juridiska krav för en diktatur mm. finns. Alltså, mm. Det handlar bara om hur man tolkar det just för tillfället. Alltså det finns redan idag laggrund lag, eh, för att kunna omhändanda eh, barn- eh, hur som helst, från vem som helst. Bara... Jo, men det sker ju också. Och ja, det, det, har skett, sker. Det, har, det har skett i, i, i 30 år. Jaja, det är, visst. Och Det, det är fullständigt, alltså, fullständigt godtyckligt. Och när ett barn blir tvångsomhändertaget av sociala myndigheter- så får föräldrar inte beta någonting om det därför att då regelmässigt så hemligstämplar man alla handlingar mm. kring detta med hänvisning till barnets bästa. Precis. Så, så att jag menar absolut det, det, det är på det sättet en, en, en hemsk regim ja. vi lever under sen, sen, sen länge alltså för det är många många som, som har lidit av detta. Och jag, alltså det här, jag fortsätter på punkt fyra här. För att jag, det är som att Sverigedemokraterna vill förvärra det hela. Mm. Så, så här, föräldrarna ska i sådana situationer även kunna erbjudas obligatoriskt deltagande. Det är också en rolig formulation. Erbjudas obligatoriskt deltagande. <går> I föräldrautbildningar inriktade mot tonårsföräldrar. Mm -hmm. alltså där staten då alltså ska utbilda föräldrarna i hur de ska vara föräldrar. Jo, men Dan, det här är ju ett sätt, alltså det här menar de ju bara ska drabba då eh, invandrare i, i, i förorterna. Det här är ju ingenting som svenskar ja, behöver det, bekymra. Det, det är så oerhört naivt. Jag menar, mm -hmm. öppnar man den dörren menar, att staten ska utbilda hur man är förälder? Alltså, det är ju bara nästa steg i det här att barn ska in på dagis när de är nio månader upp. Ja, ja, ja visst. Men mm. <clears throat> när du tog upp det med barnbidragen, det är intressant för att jag har hört en annan debatt under barnbidrag hit och dit. Det verkar vara som Är det bara jag som förstår att barnbidraget Är till för barnet mm. eh, Det är liksom inte föräldrarna som ska De här pengarna man får Det, inte, det går ju inte till föräldrarna Det är ju för barnet mm. Så att, att dra in barnbidraget För föräldrar som inte tar sitt ansvar Jag vet inte men vad, ja. Du drar ju inte in det för, ja, för föräldrarna men, men det är väl också för föräldrarna ja men, men pengarna Ska ju användas för barnet Annars har du ju andra bidrag. Så om du liksom har ett bidragsberoende och det är ju därför så att säga så barnbidraget ges till alla. Det är ju, det är ju mm. barnets pengar så att säga. Att barnet ska kunna få en, en god bit eller ett par skor eller vad fan det nu är. Mm. Ja, fast det är inte barnets pengar utan det är föräldrarnas att disponera. Liksom. Jo, så jo, det så det. Är ju, utgår man naturligtvis ifrån då att lägger äh, ännu mer pengar jo. än de får i barnbidrag på sina barn. Och det, ja, det, det är så, får man ju verkligen så det, så, det, så det är. Så att jo men det, det Ofta så centreras debatten kring att ja, de ville det, det var någonting, de pratade om att man skulle dela, så alltså att barnbedraget ska gå i hälften hälften till, till pappan och mamman mm. också för att de skulle ha lika stor del av mm. barnbidraget, men det är fortfarande barnet som bidraget ska gå till via föräldrarna Jo, det är Men så, vad tycker du Magnus om de som tycker att man ska behovspröva barnbidraget? Nej jag, jag, alltså, jag känner inte något, något att, att man behöver göra det faktiskt jag, jag tycker att det är ett ganska trevligt Ganska trevligt bidrag Och det har fungerat Och det skulle fungera mycket väl I ett, ett nationalist i Sverige så Det skulle vara något. mycket större Enormt mycket större Det skulle ja. finnas starkare ekonomiska incitament Och ett starkare ekonomiskt stöd För unga mm. familjer att stärka mm. sig Och skaffa barn. Det är en, en, en, just NPD här i Tyskland har ju haft en kampanj nyligen om det, det är Kindergeld som det heter här i Tyskland Det är mm. ungefär samma sak I Tyskland nu ser den på 184 euro för första barnet Lite mer än i Sverige alltså Men NPD har ju då drivt en kampanj för 500 euro Kindergeld för mm. tyska barn mm. Mm. Och just av den anledningen också då att för att det ska vara Alltså, folk ska inte känna att det är en ekonomisk belastning och man ska istället... man ska, Alltså, att, att, att, som barn, ja, vi behöver fler barn helt enkelt. Det är ju inte svårt så. Mm. så. Nej. Uh, Nej, men där borde man ju införa ett med, en medborgarlön för mödrar som, som har barn och är hemma med, då. Alltså, framförallt så bör det ju gå att räkna ut vad, jag menar, en dagisplats kostar väldigt mycket pengar. Jo, ja. Uh, och oh, det precis. ska ju kunna gå till, till den föräldern som väljer att stanna hemma med sina barn istället. Mm. Så sagt, jag vet att Jonas sa det för inte så länge sedan, men... För inte så många år sedan så så funkade det faktiskt på det sättet. En person arbetade mm. en person tog hemma familjen. Jo, men, det fungerade. Det? Och det som är intressant om du kollar på det, vilket det inte är så länge sedan vi hade liksom inte ens, inte ens hälften så högt skattetryck som vi har idag. Nej. Ändå kunde riktigt att en person arbetade. Mm. Va, det är liksom när, när man börjar se sådana mönster då förstår man ju hur, hur djupt ner i uh, avgrunden vi verkligen är. Mm. Jo, och som sagt, folk kunde faktiskt äga sin egen bostad och, eh, på en arbetarlön och äga en bil så småningom när det blev billigare i synnerhet åren direkt efter andra världskriget och sådär. Medan reallönerna idag är nere på eh, ingenting mm. mot vad det var för, för, för ja, bara 30-40 år sedan. Ja, och jag menar, ja precis. Och, jag såg en debatt förresten igår på, på Tysk TV just om Uh, förskola så, för att det är brist på uh, förskola och dagisplatser i, i storstäderna. Uh, mm. Och då var det en kvinna som satt där och hon tyckte det var skandal för att hon ville ha sitt barn på dagis från att barnet var nio månader. För då ville hon ut och jobba igen, för hon vill inte vara ekonomiskt beroende av någon man. Mm. <laughs> alltså, jag sitter bara så för får kväva mitt eget skrik när jag tittar på de här mm. människorna. Vad är det? Yeah. Alltså, skaffar man barn som en accessoar då bara? Eller, Ja, det gör man. Det, det, det, det gör man. Alltså, I Hollywood har de små hundar mm. som de går omkring med stjärnorna och sen har vi ju att man skaffar barn som accessoire. I USA har det ju det här fenomenet med att, att för, alltså, det är så pass dyrt att skicka barnen till, till college och, och high school och vad det nu heter mm. och universiteten. Att, att man skaffar bara ett barn. Den vita medelklassen skaffar bara ett barn så de satsar alla kort på. Alla ägerkor är en och samma kor, och det är det barnet. Och tänk dig själv vilken press du får på dig som barn när du är liksom familjens enda chans. Mm. Men det är ju att du har inte råd att skicka tre barn till ett, ett, ett universitet. Till exempel. Vi ja. ska gå vidare nu med Sverigedemokraternas sjupunktsprogrammer för att den femte punkten är kanske den allra mest alarmerande. Ehm um och då skriver man så här EBO-lagen som ger asylsökande rätt att själva välja bostadsort bidrar idag till att förstärka segregationen i invandratäta områden Det är naturligt att människor vill bo nära människor de känner gemenskap med men när vi, men när vi har haft en så kraftig invandring så fungerar inte detta längre varför EBO-lagen bör avskaffas Alltså att staten ska kunna tvångs alltså sätta eh, invandrare då i svenska områden är ju då tanken Mm. För att tvångsblandas med svenskarna. Mm. Alltså, jag, jag har länge haft en känsla av att hur, hur jävligt en, eh, systemet det säga, så kallade sjuklöven hur jävligt de än vill göra för oss nationalister ifram, alltså med lagstiftning och, och så vidare. Så får jag känslan av att den de Sverigedemokraterna kan så kommer de genomdriva de mest lagarna mm. mot nationalister i det här landet mm. då kommer det inte bli roligt sossarna och Moderaterna kan slänga sig i väggen det är Sverigedemokraterna som om de får möjlighet kommer gå i bräschen för eh, att införa någon form av eh, diktatur eh, om de får möjlighet det ser man ju liksom i hur den interna partiskrukturen fungerar mm. den är ju diktatorisk eh, och jävligt osympatisk och här ser man ju de här dragen hela tiden. <fört> för det här handlar ju om, alltså e säger ju då, om de avskaffar det, det betyder att Sverigedemokraternas regering, om de fick regeringsmakten så kommer de säga att de här 200, eh, vad det nu må vara, från vilket land det må vara, ska sättas i det här bostadsområdet. Eh, för där är det alldeles för många svenskar. För där är det för många svenskar. Mm. De ska gå i de här skolorna. Vi ska köra bussning, vi ska ha alltså, tvångsintegration. Precis som vi har sett i USA. Det är Sverigedemokraterna som kommer gå i bräschen för detta. Inte sos inte Moderaterna. Och det här är ju... Alltså det, det här är alla för att man hör ofta från folk att ja men vi måste stödja Sverigedemokraterna nu så vi åtminstone kan sakta ner det som händer. Men Sverigedemokraterna vill ju skynda på den utvecklingen vi vill stoppa. De vill inte sakta ner, de vill skynda på upplandningen av vårt folk. Ja, för man måste se på två, från två synvinklar Alltså det ena har ju då mass, massinvandringen du har den stora införseln av, av främlingar Det andra är ju eh, Det andra är ju Just det här med Hur vi hanterar dem När de är, väl är här mm. eh, så, eh, Sverigedemokraterna Vill enligt sig själva då eh, Minska invandringen Inte stoppa den, minska den kraftigt med Ett 90 procent mm. Ett tag eh, och det kanske låter trevligt för många, att, att man minskar med 90% i alla fall. Men om man å andra sidan då, när man väl har minskat med 90%, integrerar, gör slöjförbud exempelvis, och annat för att integrationen ska eh, ta skruv, då blir det ju väldigt illa helt plötsligt. Mm. Det är därför till exempel, det här med slöjförbud är intressant ur det perspektivet. Vill vi ha det eller vill vi inte ha det? Jag är benägen att säga att vi inte vill ha det. Mm. Nej, För det är bättre om de har sina enklaver, det är bättre om de behåller sin kultur, det är bättre att vi har eh, ett segregerat eh, samhälle mm. än jo, okay. det eh, Sverigedemokraterna vill ha, deras våta dröm. Precis, och hade det här handlat om ett fåtal, alltså ett tusental individer i hela landet så hade självklart att integration eller assimilation varit ett föredrag. Alltså om det hade handlats om så, men alltså det handlar inte om jo. det. nej. Vi i, alltså, i, ett, I ett nationalistiskt samhälle och det skulle finnas en viss invandring alltså en väldigt minimal invandring eller att människor ska bo kvar efter att allt har förändrats och så vidare. Alltså de människorna skulle ju såklart behöva anpassa sig till det svenska samhället på ett helt annat sätt. Men i den situation vi är idag när, vårt, när situationen ser ut som den gör så vill vi ju inte att utomeuropeer ska integreras eller assimileras. För att det mm. försvårar ju bara eller ja, omöjliggör en framtida nationalism. Mm. Alltså det jag vet inte riktigt hur att, jag menar Sverigedemokraterna har verkligen verkligen förändrats för att visst nationalister är länge avskräckt mot Sverigedemokraterna men att man i det här sjöpolitiska inte någonstans mm. nämner ens utvisning av kriminella invandrare man talar inte någonstans uh, om att uh, gå igenom och se vilka medborgarskap som getts ut på felaktiga grunder, vilket så har varit tidigare en fråga om att drivit. Man talar ingenting om det här, utan allt handlar om att man ska minska invandringen en stund, tvångsintegrera dem uh, och uh, ja, att man ska kunna dra in barnbidragen om staten känner för det till vissa föräldrar. Mm. Och eh, de gör det här väl medvetna om samma sak som jag är väl medveten om. Och de kommentarer man har hört från människor som är sverigedemokratiska väljare när man just hör upp detta. Det de säger är, jo men Magnus du måste förstå att de gör så här för att komma till mer maktinflytande. Då kommer deras hemliga agenda. Alltså hör jag ordet hemliga agenda så stryper jag någon. Det finns ingen hemlig agenda. Det här är... Sverigedemokraternas agenda. Mm. Jo, nej men de har, de har liksom ingen substans längre. Nej men i den här intervjun med Expressen då frågade de ju också om judar ska få bygga nya synagogor i, i Sverige. Jimmy Åkesson börjar skruva på sig för han vet ju att om han säger ja så kan han ju inte säga att vi ska få bygga moskéer i Sverige. Muslimen inte ska få bygga mm. moskéer. Eh, och argumentet då han säger att de skulle kunna få göra det, men att det måste passa in arkitektoniskt. Alltså, deras, alltså varför de är emot moskébyggen i Sverige och nu tydligen också vissa synagogsbyggen är alltså för att det inte passar in i arkitekturen. Är det det som är problemet med att moskéer och synagoger poppar upp i Sverige? Det är väl det minsta problemet. Jag menar, det går att riva i framtiden, det är väl inga problem. Sen, sen är det ju så, alltså, det, det kommer ju aldrig bli ett problem att vi får eh, en jättemassa synagogor i Sverige. Så det är en idiotisk fråga ja. till att börja med. Men jag är, förstår det, varför det, de ställer den, för att de kan vara in han i ett hörn då. Ja, jag kan förstå det också. Hade han varit lite kunnigare så, så hade han kunnat säga att det, ja, säkert. Men, men faktum är ju att eh, man har snarare lagt ner synagogor i, i typ Norrköping och Borås. Eller de står för... Eh, de, de används inte för att det har varit en liksom... I Karlstad finns det också en gammal synagoga som inte, inte används. I Karlskrona tror jag, lika så. Men, men skitsamma. Så, så, men det är ju precis som du säger. Det är ju så fullständigt patetiskt att, att säga att det skulle förstöra miljön, liksom stadsmiljön. Ja. Att det är därför som, som, som det är ett problem med, med moskéer. Mm. Det, det det är klart att det förstör stadsmiljön på ett sätt på ett mycket mer grundligt sätt men, men inte, inte ur liksom uh, hänseende. Ja. Det inte det nej men att alltså, man det visste bara bara tappat all form av sting överhuvudtaget. Jag menar, om mm. det är det som är nu är det nya anledningen då till att man inte vill ha moskéer eftersom de är inte mm. nej, de inte är snygga. de har inte den substansen helt enkelt de har inte den, den uh, kärnan Uh, moraliskt eller, eller politiskt eller, eller någonting och sen det här argumentet att jo men man måste stödja Sverigedemokraterna nu för att de, de kan uh, påverka inblandning det kan de inte alls göra de kan inte göra det med mindre än att de, de får uh, uh, i princip egen majoritet mm. uh, jag menar tendensen är utstakad de går med på det uh, inget annat parti vågar samarbeta med dem Därför att trycket från, från media är så hårt. Så att jag menar det är, det är väldigt mycket ett spel för gallerierna detta som, som iscensätts för oss. Och, och kollar man på hur Sverigedemokraterna har urvattnats dels sedan åker som blev partiledare 2005. Men också sedan man kom in i, i, i riksdagen, kanske framförallt det då sedan 2010 är det någon som tror att det inte kommer fortsätta i samma riktning? Speciellt, tänkte dig om, om om ett tag kanske alliansen lockar med ett regeringssamarbete mot att de släpper den och den och den frågan. Mm, och då sitter åkerson där och väntar och, och, och hans mannar och har redan, de är redan vant sig vid att ge upp allt om någon har stått för. Mm, oja. Oh alltså, de kommer få se ännu mer i den här utvecklingen, tyvärr. Mm, de, kommer inte be, alltså, de kommer inte ställa dem inför ett sånt utan Åkesson är så kåt på att få den, det inflytandet så att han är beredd urvattna det hela han kommer pressa på med urvattningen tills han har blivit så att eh, han passar in i, i vad som då kommer bli en åtta klöver ja. och, och de ställde också frågan i den här intervjun, om det blir så att ni blir vågmästare efter val 2014 eh, så kan det ju bli så att ni kan rösta emot regeringen eh, och fälla den och på så sätt eh, blir det omval och då säger jag också, nej men det kommer vi aldrig göra Vi kommer inte att uh, se till att det blir kaos i Sverige Det kommer vi inte göra alltså, Och det var precis som efter för 2010 Vi ska ta ansvar, vi ska ta ansvar Ställ lite krav istället Folket har ju röstat på er för att de vill att ni ska förändra mm. någonting mm, Inte precis. för att ni ska sitta där och, Vi ska vara ansvarsfulla, nej säg istället Gå med på våra krav eller så fäller vi regeringen mm, Det är väl inte precis. svårare än så mm. Nej, borde inte vara borde inte vara Nej, istället så ska man sitta där och bara vara med För att det, det är bara så kul att få vara med Det är väl det som är grejen jag det är det. men jag menar, Titta på titta på andra partier, titta på Jürgen i gryning, titta på till och med då Som NPD som ändå anses för som ganska Ganska civiliserat I sammanhanget <laughs> uh, Jag menar återigen, sök på Dirk NPD MPD ja. i, uh, på, på Youtube så ser man hur man ska hantera det här Med delstats eller riksdag Eller parlament ja. uh, jag menar, man, ska visa, man ska visa vad man tycker om det här jävla systemet, precis som eh, var, det, var det de här uh, NRA, eh, hette de det? Jonas, i Italien, var det NRA de hette. Um, du menar den här, vad ska vi säga, uh, terroristgruppen? så. Alltså, det var ju, jag läste någonstans, det var ju de politiska soldaten, de här som satt, jag vet inte om de var med eller om men de, de satt i alla fall anklagade för en massa brott som skulle varit begångna. Och de satt mm. i rättssalen och spelade kort, skratta och sket fullkomligt i vilket och fick livstidsfängelse. Mm. Det är den här trotsen mot systemet, är ju det man ska visa upp. Mm. Och, och, inte underkastas och man vet ju att många har röstat på Sverigedemokraterna som proteströster man är trötta på politikers lögner och hyckleri och man är trött på invandringen och, och så vidare, då vill man ju ha in en uppkäftig röst, någon som säger ifrån någon som inte är som de andra jo men det är ju det de har fått mandat för va? Ja. och det är ju det de skulle göra men, men, men istället men... är det deras mål att bli som de andra det, då, ja, absolut. då tappar har... de all, hela sin uh, mm. försäljningspunkt liksom jag kan säga det att om jag hamnade i... Alltså om man hamnade där, där några av de här Åkesson och sitter nu. Alltså jag skulle ägna hela mitt liv åt att göra det, de andra politikernas upplevelse så jävla obehaglig som möjligt. I alla sammanhang. Men, men titta på, jag menar det finns på nätet med, med översättning, klipp, med, med både... Jean-Marie och uh, hans dotter Marine Le Pen mm. och uh, till och med dotterdottern där uh, nu då som jag inte kommer ihåg vad hon heter. Mm. Uh, de är, Marion Le Pen tror jag hon heter, uh, de är fräna alltså mm. Mm. Uh, och kompromisslösa mm. i, i, i sin uh, kritik uh, och, och sitt avståndstagande från de här människorna. De säger vad det är för russlingar mm. uh, och det, det är fullständigt främmande för, för uh, Jim Låkesson det, det, ett Jag tror att detta också kan uh, hänga samman då med det som vi har konstaterat så mycket tidigare, att det svenska intellektuella klimatet är så svagt att det mediala klimatet är så likriktat så tråkigt och dumt uh, att det blir lite likadant här att det, när, när Sverigedemokraterna väl hamnar där då, då ska alla vara konformistiska Och man ska liksom inte vara till problem Och man ska vara lite tjenis med alla liksom, Man vill inte förändra någonting nu för, Alltså Sverigedemokraterna går ut och säger Vårt mål alltså, ser det? Vårt mm. mål är att bli ett 30% parti mm. Mm. Hur kan man ha det så? Det inte målet att förändra politiken Inte målet att förändra landet Precis mm. Att må målet är att inte ens vara störst, alltså inte ens vara majoritet. Man vill bara vara ett, ja, vara lite, ett stort parti som får vara med och dricka kaffe på rasterna. Men, mm. men det är ju som, som du säger, Daniel, jag tror lite att du har rätt där. Ta till exempel det när Lars Åhly var, vägrade skaka hand med, eller sitta i samma Lås som Jimmy Åkesson. Mm. Uh, jag tycker att Jimmy Åkesson skulle ha vägrat sitta... Ja. Alltså hade Lars Olof kommit så borde han gett han en torpare och sagt försvinna härifrån mm. din jävla röda mördarjävel. Jag menar, ta det uttalande jag läste i, i, en, i en artikel eller en intervju med Juni Grynings partiledare så ställde de frågan vad tycker du om den här personen, den här personen och eh, Hugo Chavez? Mm. Och då svarade han på de två första, sen sa han vad gäller Hugo Chavez så tycker jag absolut ingenting bra om, marxistiska, om marxister, jag uttalar mig aldrig positivt om sådana, punkt. Mm. Jag menar, det är den attityden man ska ha när man går upp i talarstolen, liksom, det här, och, vill jag skaka hand, vad fan ska man skaka hand med Lars Olli, Det finns väl ingen vettig nationalist som vill det? Men jag vet inte, det, det. det känns som att eh, svenskarna dels har den här långa tiden av fred, eh, vi har liksom, det känns som att politisk kamp inte har existerat på samma sätt. Om man jämför, liksom, jag förstår ju här i Tyskland så har man ju lite annorlunda historia eh, de senaste 150 åren vilket har format en helt annan sorts typ av politiska kämpar och det ser man ju på NPD i parlamenten nu har de ju vissa som är liksom mindre imponerande men många som också är som verkligen säger ifrån och som, som inte, alltså, de skäms inte för att bete sig på ett sätt och säga saker som gör att de blir avstängda från parlamentet i två veckor, om det nej. behövs precis mm. precis. För att, man, man, ska inte göra, man ska inte göra pajaserier så pajaskonst av utav det det är inte det jag nej, är ute efter men att du ska kunna göra tydliga och fräna eh, och, och som de skulle uppfatta som obehagliga eh, uttalanden eller aktiviteter bara för att, jag menar ta han i eh, det sorts som du var och besökte pravade på som har hängt upp en flagga Dan du kan berätta lite, den här flaggan han har hängt upp så man får ha hängande till och med um, nu, Menar du inte flaggan som påminner lite om en eller är det den du tänker på? Ja, den påminner ganska... det, det, är i, det är inte det jag provade, det är ju Mecklenbuffo på mig. Ja, ja. Men det är Genomfant. en gammal flagga för hans delstat, tror jag. Precis, och den ser ut i stort sett som en gammal hakorsflagga eller, ja, ja, med, med ja. svastikan. Mm. Och den får han ha för att det är, det är en gammal flagga från hans bla bla bla. Mm. Och den har han då hängande så att alla ser den. Ja, alla man går förbi hans rum så ser det man ser liksom. Ja, och det har han ju för att jävlas naturligtvis. Ja. Men det... Alltså, det är, de gör ju många sådana där saker Speciellt där det är mycket på Men det är där de har den här hampelman Och de, har liksom, mm. eh, de är ju, går ju ut när de, när de ska ha tyst minut För förintelsens offer Som det så fint heter och de, mm. Då har NPD ställt som krav att vi kan vara med på en tyst minut För alla offer för andra världskriget Men inte för bara ett, ett, ett folk eh, Och När man ändå har det Så ställer sig bara hela NPD Alla ställer sig upp och går därifrån Under den tysta minuten mm. Jag skulle vilja se. <skraterna> Men det är intressant att du nämnde Marin Lependa tidigare För att vi har ju sett att Hon har ju haft immunitet På grund av att hon har varit EU-parlamentariker mm. Men nu har man ju då alltså, Man har väl valt att häva den immuniteten Som jag förstår det Okej, okay, det har jag missat faktiskt okay, För att hon ska kunna åtalas då för motsvarigheten till hets mot folkgrupp och, det måste ratificera, ratificeras av parlamentet. Ja, men det, alltså, det är någon form av. Jag, jag har inte riktigt förstått. Det är konstigt att e-parlament fungerar. Men det är någon form av hemlig alltså, en grupp som har liksom, träffats anonymt. Mm. Alltså, Och haft det, en hemlig omröstning om en hemlig omröstning om huruvida hennes immunitet ska hävas. Ja. Okej, okay, det här måste jag sätta mig in i Marke. Så ja, att, äh... för att jag har inte heller fått riktigt. Jag har läst bara lite ytligt. Men, men mm. det är liksom att andra deltar. Alltså medlemmar i EU-parlamentet då mm. Mm. röstar om hennes immunitet om en politisk immunitet för de vet att får de bort den så kommer hon fängslas. Åklagare åklagare ju i Lyon. Ja, de står ju bara att... vänta på att det skatificeras så oh. mm. att de kan åtala en i Lyon. Ja, det, det som står men, men, där, i... Det är också ett, liksom, ett exempel på detta. Att, alltså tyska politiker franska politiker i sann opposition, de vet med sig att eh, de alltid löper den här risken. Mm. Att är eh, i fängelse, helt enkelt. Men uh, de har ju jag ska säga, de har gjort samma sak mot Udo Pastörs i, i mecklenburg Fåpommen. För han mm. har ju också haft en immunitet där eh, som de nu har haft, och han, står ju, han ska åtalas. Han har åtalat men inte dömts än. han väntar fortfarande på dom. Mm. Eh, de, då var det också att parlamentet fick rösta om hans immunitet skulle hävas. Ja. Men alltså jag måste läsa för att som sagt jag begriper inte heller jag läser på bbc.uk uh, uh, då och där står det <laughs> och det här är skrämmande det säger att man bara skriver så här. Uh, However, this protection was removed by a European Parliamentary Committee in a secret vote this week. Mm. <laughs> uh, it will need to be ratified by the full parliament but that's expected to be a formality. Ja, det är tjusigt alltså så är det, så, så, det, så det finns ingen problematisering här. Av det hela, utan Nej, det, är det bara Alltså här är det mm. Precis, så här har vi då alltså eh, Den enda kvinnliga partiledaren Var det alla feminister Ja mm. eh, i, i, I Frankrike ska jag säga mm. men, men alltså och ledare för det Alla gånger tredje största partiet I alla fall idag Om inte det näst mm. största beroende på hur man räknar um, som, som alltså eh, riskerar trakasserier från, från rättsapparatens sida. Mm. Därför att hon är politiskt misshaglig mm. Och inte en människa i, i etablissemangspressen eller etablissemangspolitiken säger ett knyst. Det är så ynkligt. Mm. Och om vi tittar på vad var hon sa då? Uh, vi ska kort gå och titta. Jo, hon sa så här. <clears throat> Ni som gillar att tala om andra världskriget och ockupation skulle också kunna tala om att be på gatorna. Det är helt klart en form av ockupation av territorium. Det pågår en ockupation av delar av vårt territorium av stadsdelar där nu religiös lag råder. Det är en ockupation. Det sker inte med stridsvagnar och soldater men det är ändå en ockupation och det är en belastning för folket. Mm. Det är angående att muslimerna alltså, det ni, mm. finns filmer på Youtube som är riktigt skrämmande. De går ut och alltså, verkligen tar över gator genom att hålla mm. bönestunder mm. Utomhus. Ja, ja, Och det har man ju förbjudit i Frankrike. läst jag. Mm. Mm. Alltså man har förbjudit offentlig bön på gator. Mm. Det som hon tar upp här. Men vad då? är det... Alltså, hon ska alltså, man, man ska väcka åtal för hälsotvalkrupp för att hon säger att det är en form av ockupation när mm. det finns sharia -soner där sharia-lag är lag ja. i Frankrike, mm. exempelvis. Vilket det, jag, finns. Jo. Ja, det finns. Det finns, uh, jag, jag vet inte hur många idag, men det, det, gott det inte finns hundratals snart liksom, om, områden, i, i, uh, i, i, i, i synnerhet i, i storstadsförorterna, mm. då, uh, som, som, som är uh, i praktiken... Uh, ja, muslimska zoner, alltså nästan no-go-zoner för polisen och uh, sådär. Och då, bland de första att reagera på det uttalandet var judiska grupper i Frankrike uh, som menade att det var ett hån mot uh, förintelsens offer att jämföra uh, muslimska böner med nazisterna. precis. Kan inte de bara flytta till sharia-zonerna? då? Alltså? Ja, Ja, så... Ja, nu, man, säg något roligt och positivt, Magnus. Jag vill inte avsluta. Det. Ja, jag blev bara så trött nu. Jag, jag, blev, jag blev så fullständigt trött när du sa sådär. För att det, är så, det ska liksom alltid... Det, det, man kan ställa klockan efter det där. Alltså, det kan man ju naturligtvis inte. Men, så det slår aldrig fel. Alltså mat, mat och sovklocka. Alltså, muslim och jude-klockan. Ja, men det slår aldrig fel. Och... och Nej. Jag kan bara säga kort då en positiv sak. Det är att politiken Olle Längström, som vi talade om i förra avsnittet som gick ut och sa att det kommer bli inbördeskrig om invandringen för fortsätta. och bla bla. Han blev ju utesluten ur Moderaterna men har nu berättat att han har fått hundratals, jag vet inte om kanske till och med tusentals mejl och uppmanande rop på stan och så vidare och har märkt ett stort stöd av svenskarna. Mm. Uh, och det här tycker ju Sveriges Radio är mycket problematiskt <laughs> Men um, han, han säger själv att det är i stort sett bara positiva reaktioner han har fått mm. det, um, så Sen jag hoppas vi är... att de som kommer med sådana positiva reaktioner Att de kunde gå från mm. Mm. Glada tillrop och, och ryggdunkanden åt en moderat politiker Till att engagera sig på allvar för de här frågorna bland människor som, som tar det på allvar. Um, men, men. Mm. Ja. Gör som Löfvens morfar. <laughs> ja, men uppfostrar kommande generationer bättre bara. Ja. Vad gjorde Löfvens morfar? Han var nazist. <laughs> Jaha, okay. Det har kommit, <laughs> ut, det är kommit ut idag så vi får se vad som händer. Om ja. han, jag vet inte, så mycket som de har trakasserat Sylvia vad hennes... Morfar var också, va? Ja, no. pappa i och för sig. Pappa, just det, ja, precis. Mm. Så får vi se vad Löfven får med nu då. Men, ja, för Stefan Löfven föddes i Stockholm. Han adopterades bort när han bara var tio månader gammal och växte upp i en fosterfamilj i Ådalen. Okej. Okay. Uh, så att, uh, ja. Naja. Det är, om vi, är om vi det. andra ska ha blodskuld så kan vi han också ha det. Ja, ja. Hade inte Lars Oli faktiskt en, en farfar som... Ja, nu kan jag vara ute på... på... På bräcklig is här men, men, um... Lars Åle spelade fotboll med Nacka Skoglund på stoden, tills det kom okay. fram att, det var, att det var omöjligt eftersom att han var typ två år då eller okay. Jag ska ska inte glömma bort det faktum att det ska sitta ett fon däremellan också? Okej. Okay. Uh, som inte han vill att det ska sitta däremellan, men det ska det. Var det från uh -huh. Åle eller från Löwen? Ja, Åle. Ja, Lars från Ålle. På torsdag kommer vi inte sända radio men det är då Sveriges nationaldag. Och vad man än tycker om Gustav Vasa så kan det vara en dag att åtminstone känna lite stolthet över att vara svensk tycker jag. Absolut. Um, och um, vi här på radio. Jag, jag, jag firar 1809 års regeringsform. <laughs> <som också> <laughs> <skratt> ja, härligt. Äh, äh, vi på radio framåt. Vi firar Sverige så ofta vi kan och spelar alltid nationalsången som avslutningssång Och um, så även idag. Så att ha en trevlig nationaldag. Vi är tillbaka måndag den 10 juni 19.30. Ha det bra.